коли колега навіть втомлював капусту своїми знаннями, особливо повчанням, як писати теоретичні статті. Оскільки ті статті лише розвідка боєм, тільки, так би мовити, проба пира, то не вельми чинив опір капуста, коли Кондратенко виполював живинку, робив усушку і утруску. У нарисах розгуляється Заспокоював і незлобиво докоряв. Ти так розійшовся, що навіть звіти про пленуми та активи партійних комітетів пишеш у формі нарисів. Строгий звіт і раптом натикаєшся на «тішить око». Володій насправді писав так. Ті звіти не були схожі на всі інші, що друкувалися навіть у центральних газетах. До чого відлюдькуватий і Кутенко, відстань до якого так і не скорочувалася, а холодкуватість взаємин вперто зберігалася, і той якось видавив із себе. Звітів у газетах не читаю. Усі вони схожі один на одного, як дві краплі води. Пишуть сотні журналістів, а таке враження немов один їх клипає. У кожному натрапиш на стерті, як п'ятаки слова, Доповідач підкреслив, звернув увагу, глибоко проаналізував Ви ж намагаєтесь уникати штампів Знайти слова свіжі Віднайти навіть умовні архаїці, напівзабуті словечка, які оживляють мову Збагачують лексику газети Скажіть, як ви могли таке вигадати несусвітнє? Меморандум пшениць Але тут щось є ви мені навіть подобалися б, якби мали душу не таку дерев'яну. Як можна тепло, сердечно писати про людину, а самому мати таке казенне серце? Капусту той монолог приємно ошевешив. Виходить, чоловік знайшов у собі мужність, хоч частково погамувати до нього неприязнь, сказати, що думав. Та не всі поділяють думку Кутенкову, Щодо дерев'яної душі свого зава Декотрі навпаки вважають І не безпідставно Володимира сором'язливим М'яким добряком Там, де треба стукнути кулаком Хіба не докоряли б Безпосередньому шефові Кутенковому? Чого ви панькаєтеся Із тим п'янюгою? Написали б доповідну редактору Той догану, ще доповідну, ще догану А за з Скатертью дорога Отже, сколупнути літраба Кутенка простіше простого. Володя доповідних писати не поспішав. Може, тому що не освоїв цього жанру? Чи по доброті душевній, яка передалася від батька добряка? Уже звичним стало. Сидить Кутенко надутий, хмуркуватий, хай собі хмуриться». А хіба краще бути потякалом, пустомолотом, як весело в якої рот ніколи не закривається? «Що ви делікатнічаєте з Кутенком?» – враджували інші. «Взяли б на партійних зборах?» Та й поставили питання Руба. «А то тягнете і його лямку, і його поле орете. Так чоловіка довго не протягнете. А у вас?» Дружина красива. Скоро вже помітно і прибавка буде в родині. Коли нагадували капусті на Маринину ваготу, почувався до придуркуватості щасливим. Що там кутенкий веселовзоровий, коли скоро у них з Мариною буде маля. І не просто маля, а маленька Маринка. Володя не уявляв себе в ролі батька. Непідготовлений він до такого високого звання. Марина ж лічила дні, коли прийдуть ті врочистості, діставала брошурки, вичитувала поради молодим матерям в журналах, метикувала над майбутньою одяганкою сина чи дочки, хоча за віковою традицією пилюшки до народження не купувалися. Так складалося в них життя, що час був їхнім повним і невмолимим володарем. І небагато він давав їм з Мариною на іделічні роздуми, на блакитні мрії. Але все ж, лежачи отак тишком-нишком, коли Миколка Катерин спав собі потихеньку, шептала гаряче на півсонному Володі, що повернувся як завжди пізно ввечері, і мався змореним у край. А як назвемо ми доньку? Син Клітою відбувався жартом і повертався на другий бік. Марина знову запідподьомкала над вухом. Та ти, як кажуть твоя мати, проспиш царство небесне. Як просплю, розкажеш мені, яке воно це царство, добре? але повністю ізолюватися од майбутніх подій Капуста не міг. І тому на бажання свого милогубого створіння